gudioak teknikoak omen dira. Ejan hogeita gutxi gora bera testo batzuk egin dituztela, entxegu batzuk egin dituztela eta argi indagarrik argi indaga. Askirik ezta, bi eskolen <laughs> eta konteex bakar batean ememaiteko. Bon, Guta trufatzea da hori, badakigu mira boste umeta trakargatuko eskola bat irekitzen delarik ezta gela bakar baten uh, uh, gehitzeak ez duela deus saltarraziko uh, uh, edo nik daki zer. Bo... Hor hartu dugu hori zineaz trufa bat bezala, e, gutaz trufatzen ari dira. Eta zertarako errandaukute hori argi garbi, surituko proiektu hori e, e, eza, eza eman baitugu. Beaz e, guk argi dugu e, gauzakoain berriz blokatzera doaz. Beaz e, erakutsi nahi dugu, Ziburuko erriko etxeko mayoritate hori. Erakutsi nahi dugu, Ziburutarrek nahi dutela ikastola bat. Eta nun baita euskalegi osoak nahi dituela ikusi ikastolak iparjalde osoan, eriguzietan zertarako, e, behar argitak garbi ebe e, iparjaldea behar euskal duen be, eta ikastolek dutela gaur egun lan hori egiten. Eiek bazuten proposamen bat eta da bo, oletako bidea ezautzen duten entzate, genoa eta ziburuko mendi aldean. Menditipi, baina mendialdean den zona batean eh, uh, proposatzen daukute lur ere mutipi bat eta bastimendu zarkitu bat baina. berrituko luketena. Eta problema da, uh, ziburun nahi dugula uh, eraiki proiektu hori, uh, ziburu errian eta ez ziburu mendian, behaz ez emendik urrun, uh, jendetaik eta gaztetaik urrun nahi dugu errian uh, kokatu uh, gure nunbait proiektua.